Гадуєш, минулого року відтак перейшов на російську. Ізвіні, пожалуйста, ти тогда не виділявся серед школьних овечек. Давай, дружить, добро. Захоплення пропозиції Митрофанова я не виявив, але те, що він пробачився, мене з ним примирило. Щоправда, намагання пробачитися було недорікувати й зверхні, та мені воно видалося достатнім. Якось після уроків Геннадій взяв мене за лікоть. Ходімо зі мною. Куди? Потом видіш». Геннадій ніби й нормально володів українською мовою, але вдома та з друзями розмовляв російською. Українською намагався розмовляти лише зі мною. Тому й виходило так, що українські й російські фрази в нього чергувалися, як на піжамі темні та білі смуги. Ми перейшли шкільний двір, і за цегляним рогом будинку я побачив сховану між стриженими кущами жовтої акації нову «М»ку. Так називалася довоєнна легкова машина яку надавали в користування партапаратникам та інкведистам. Що означала ця назва, я вже пояснити не зумію. Не зайве також згадати, що в приватному користуванні автомашин тоді взагалі не було. Отож, читач може скласти уявлення, як пишався Митрофанов, запрошуючи мене до батькової службової машини. «Куди їдемо?» – не обертаючись, запитав водій. «На дачу». А за хвилину Геннадій звернувся до мене. При цьому він вельми критично зиркнув на мій одяг. «Слухай, Руденко, тебе запрошує моя мама. О чому мене собірається з тобою не знаю. Ну как, согласен?» «Годилося б якось повідомити воробйових, що до мене ночуватиму. Там тепер був мій дім, і я сказав про це Геннадієві. «Дрібниця зробимо», – весело відгукнувся він, і вже до водія. «Їзжай через Васильівку». Проскочивши хату Воробйова, ми звернули глухий, завіяний рудою пелюкою, типовий сільський завулок. Геннадій зволів написати Євгенові записку і послав із неї водія. Хвилин за десять він повернувся і сів за кермо. «Хазяйці віддав, Євген ще не повернувся зі школи». У записці я не сказав правди. Написав другові, що вирішив сходити в Юрівку до матері «Повернусь у неділю під вечір. У чомусь значному, суспільному, я не здатний був збрехати, а в справах дрібних, побутових мені це давалося легко. Я гадав, що це всього лише невеличка дипломатія. Євгенові було б доволі прикро, що я прийняв запрошення Митрофанова. Він і так днів зо два дувся на мене, коли я погодився пересісти від нього. Я, може, й опирався, якби Калиниченко не приголовшив мене звісткою про арешт Затонського». Не відволікатиму читачевої уваги описом придонецьких пейзажів, хоч вони того й заслуговують. Почну одразу з опису дачі Митрофадових. Це був старий, але надійний будинок, що колись належав якомусь прасолові. Будинок не надміру великий, його не можна назвати панським, та все ж таки він мав шість просторих кімнат, застелених перськими килимами, заставлених дореволюційними меблями. В буфеті стояв дорогий посуд. Чого тут не було, то це книжок. В інтер'єрі будинок сприймався куди багаче і величніше, ніж іззовні. ззовні. Через багато років я переконаюся, що то загальна формула партократії – умій користуватися матеріальними благами так, аби завжди виглядати скромно. Дача Митрофанових стояла на відлюдді серед кривдянистих пагорбів, оточена прибережними лугами та дібровами. Її тут видно лише тоді, коли ти опинився на самому ганку. З вулиці садибу захищає стіна, змурована із стесаного крейдяника. За стіною видно лише дуби, тополі і нічого більше. Садиба збігає на берег кінця, де під вербами погойдуються два човни. Один – батьків, другий належав Геннадієві. Тільки ці човни і видно з протилежного берега. Будинку не видно й звідти. Словом, його розташування ідеально відповідало партійній формулі. Пізніше, коли заарештують старшого Митрофанова, я довідаюся, що цю власність оформлено доволі завбачливо. На тітку Геннадія, материну-сестру. За Сталіна рідко хто з партократів мав змогу довго втішатися комфортом і панськими статками. Кожному з них також доводилося жити під Сокерою. Сталін не брежнє. А поки що тут жили пишніше, ніж це колись міг собі дозволити старий господар будинку. Біля флівеля стояла півтора тонка, з якої вивантажували ящики з помаранчами, ковбасами та пляшками. За роботою наглядав огрядний чолов'яга в білому кухарському ковпаку. Складалося враження, що тут жила не одна сім'я. Це щось схоже на будинок відпочинку. Геннадій спершу повів мене до напівпідвалу, де містилася більярдна –